Bismillahir Rahmanir Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Wad-duha And olsun səhərə. Wal-layli iza sajā And olsun sakitləşən gecəyə. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acığı tutmuşdu. Həqiqətən, axirət sənə dünya həyatından daha xeyirlidir. Bəli, sənin Rəbbən sənə razı olacaq. Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan. Ələm yəcidkə yətimən fəəvə Məyər o, səni yetim çağında qoruyub sığınacaq vermədəmə? Ələm yəcidkə yətimən fəəvə Səni çaşqın olduğun halda, doğru yola yönətmədəmə? Ələm yəcidkə yətimən fəəvə kasıb olduğun zaman səni varlandırmadı mı fa emmel yetmə xor baxma və emmessa'ilə fela tənher səndən kömək diləyəni qovma وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ وَالرَّبِّنِنْ نِيمَةِنَّا دَنَوْشِ